І тільки завів він свої заклинання, почав проклинати Айдара, як вилетів звідкільсь ніж і пробив йому горло. Так він і захлинувся кров'ю на тих словах. Тільки на охоронці султана кинулись на нього, хто пустив ножа у бакси при цих словах. А то був той шалудивий джулгарин. Кудабай, якого привів Багенбай, який виховав Айдара і допомагав Токжан удома, прислужником був у її юрті. Жив при них, як він уже лежав мертвий, перерізавши собі жолота по-джунгарськи. Забив сам себе іншим ножем. Бачиш, скільки біди від того собачого сина. А ти його захищаєш. А як мати виглядала хлопця. Ходила у степ і все виглядала, чекала. Уся змарніла, аж чорна була. Дуже хворіла, але й дихала. А все на нього чекала. А коли прийшла звістка, що загинув Айдар у Ташкенті, то злягла і зовсім не ставала. І вже повстій учті. Та ще коли розколовся той джунгарин із своїми намірами, Вбивши нашого бакси, то Гжан померла за кілька днів. Все на краще. Та ще ту прокляту тюре шалпан забрав Касим Султан. Ненавиділи ми жінки її завжди. Нечиста вона була, хоч красуня, куди там, нічого казати. Зле, нечиста, душею. Усе могло бути зайдаром, і та дитина, може бути невідомо чи я, скоршу навіть його, добре ще, що двох султана не донесли цих пересудів, а то вигнав би її геть. От і все, що можу тобі сказати чужинцю. А тепер привночуй нас. Спочинь до ранку. Дорога тобі далека. А про того собачого сина забудь. І нам не згадуй більше. Досить. Ми його не знаємо і знати не хочемо. Краще йому тут не з'являтися, бо біда буде йому. Сама біда. Данила борівся на кошму, і відвернувся до стіни юрти. Але де там сон? Його аж трусило від усього, що він тут почув, що довідався. Він знав, що нині Айдар не чекає його, що завтра надвечір, лише вони зустрінуться в іншому кінці долини, звідки дорога вестиме далі на захід. А зараз? Знову рука Торкнулося його, і він повернувся. Це був Даурен. Я любив Айдара, чужинцю, сказав він. Дуже любив. І він добрий, він хоробрий, він мій брат. І я не вірю тому, що тут говорилося. Розкажи мені про нього ще, чужинцю. Хлопчик був широколиций, кремезний, не схожий на Айдара. Хіба лише щось пробивалося у виразі обличчя, в обрисі вуст, у повороті голови, що несподівано нагадувало Айдара і зараз чомусь боляче вражало Данила. Що він міг сказати хлопчикові єдиному, хто ще вірив у його друга, у свого брата, попри все, що говорилося тут лихе, що думалося але він розповідав стільки, скільки міг, скільки самому стачало сил і снаги, який Айдар насправді, яким він, Данило, його знає, і розповідаючи усе це малому, зрозумів у якусь мишу, що розповідає і самому собі, що ніколи досі не поставало перед ним питання, який насправді його товариш по цих кількамісячних блуканнях постійному ризикуванні життям, боях і втечах, найважчих випробуваннях життям і смертю. У юрті вже всі поснули, кожен у своєму кутку.